Brány Dunmanifestinu se otevřely do kořán. Očividně bez cizího přičinění. Stříbrná horda vpochodovala dovnitř. Muži se drželi v hloučku a podezřívavě se rozhlíželi na všechny strany. Měli bychom si radši poznačit karty zašeptal kohen, který se rozhlížel rušnou ulicí. A něco takového jsem nečekal. Pane. Obrátil se k němu minstrel. My čekali flámování ve velký syni, odpověděl mu cucák Vilda. A ne, obchody, a každý je jinak veliký. Na, bohové můžou být různě veliký, řekl bych, uvažoval kohen, když je míjeli většinou neznámé postavy. No, hele, a co kdyby jsme se vrátili pozdějc, nebo někdy jindy, ozval se Kaleb. Vrata se za nimi zavřela. Ne, zavrtěl hlavou kohen. A najednou se kolem nich vytvořil zástup. Vy musíte být nový bohovi, zazněl hlas z nebes. Vítejte na dun manifestinu a teď byste měli jít s námi. No ach, to je jistě bůh ryb. Obrátil se na Kohena jeden z bohů, připojil se k němu a srovnal s ním krok. A jak se mají ryby, vaše všemocnosti? E, cože? Zarazil se Kohen. Aha, jo, no, jsou mokrý, pořád mokrý, spousta mokrých studených věcí, tyhle ryby. A co věci? Nakláněla se jedna bohyně k Humošovi. Jak se mají věci? Pořád se povolujou kolem. A vy jste bůh omnipotent, jak se to, aha, všemocný. Budej, holka, ale beru na to takový pilulky. A vy jste mu za všech klejících? To je zatracená pravda. odpověděl podrz zoufale. Kohen zvedl hlavu a spatřil oflera krokodýlího boha. Ofler byl bůh, kterého nebylo těžké poznat, nicméně Kohen už ho viděl mnohokrát předtím. Sochy s krokodýlí hlavou v chrámech celého světa si byly hodně podobné, a teď nadešel čas, aby se Kohen zamyslel nad tím, že mnoho z oněch chrámů zůstalo po jeho návštěvě mnohem chudších. Jenže Kohen se nezamyslel, protože takové věci nedělal. Za to se mu začalo zdát, že je s hordou manipulováno. – Kam na máme namířeno, příteli? – Jdeme se podívat mahmu, vaše vybovti, odpověděl Ofler. – Poznámka překladatele? – Pro jistotu překládám, jdeme se podívat na hry vaše rybosti. – Aha, to je tam, kde vy, my hrajeme hry s námi. Se smrtelníky, že? Samozřejmě, přikývil Bůh, který se přitočil ke Kohenovi z druhé strany. A představ si, že v současné době jsme zjistili, že se skupina smrtelníků pokouší proniknout sem na Dunmanifestin. To se ale džáblové, co? Usmál se na něj Kohen přátelsky. Dajte jim ochutnat žávých blesků, to bych udělal já je jediná řeč, které rozumějí. Protože to je vlastně jediný jazyk, který sami používáte. Zabručal minstrel a po očku pozoroval okolní bohy. Ano, říkali jsme si, že něco takového by nebylo špatné. A jen tak mimochodem, já jsem osud. Ach tak, tak to ty jsi osud? Řekl Kohen s nepředstíraným zájmem. Právě dorazili k hernímu plánu. Vždycky jsem toužil se s tebou setkat, ale měl jsem dojem, že jsi slepý, ne? Ne. A co takhle, kdyby ti někdo vrazil prsty do očí? Usípl, Kohen. Prosím? To nic. To byl jen takový můj osobní žertík. Ha, ha, Udělal osud. No nevím. O bože ryb, jaký jsi hráč. No, tak v tom jsem nikdy nebyl jednička. Odpověděl kohen, když se osudu mezi prsty objevila osamělá kostka. Většinou mi padají sami jedničky. No, ale možná bys měl přece jen zájem o malou sásku. Okolní zástup utichl. Minstrel se zadíval osudu do bezedných očí a pochopil, že když hrajete kostky s osudem, je každý hod předem daný. Slyšeli byste upadnout i špendlík? Já! přikývil pochvilce Kohen. Nakonec, proč ne? Osud hodil kostku na desku. Šest! řekl aniž spustil Kohena z očí. Jasně! Přikýbl Kohen. Takže já musím mít taky šest, že já? Osud se osmál. Vždyť si přece bůh. Ty ó, mocný musíš hodit sedm. Sedm? Vyděsil se minstrel. Nevidím, jak by něco takového mohlo dělat potíže osobě, která tady dlí právem boha. Kohen obracal kostku v ruce. Měla, jako každá kostka, šest stran. Řekl bych, že něco takového by mohla dělat potíže. Přikývil nakonec, ale samozřejmě jen smrtelníkům. Jednou nebo dvakrát vyhodil kostku do vzduchu. Takže sedm? Sedm přikývl osud. A bude to tak, tak? Zabručel Kohen. Minstrel se na něj podíval a cítil, jak mu naskakuje husí kůže na zádech. budeš si pamatovat, že jsem to řekl? Podíval se na něj kohen. Lunák letěl hustými mračny. Aak! volal knihovník šťastně. Letí s tím hlip než Leonardo, prohlásil mrakopláš. Asi je to pro něj mnohem přirozenější, zašeptal Karotka. Bude to tím, že v něm zbylo mnohem víc atavizmů. Třeba si pamatuje dobu, kdy jsme létali. Luňák se znovu otočil a vracel se oblohou jako kivadlo. O, -ak! když se podíváte z levého okna, dohlédnete prakticky kamkoliv, překládal mrakoplaš. A, -a, A když se podíváte z pravého okna, uvidíte, dobrý bože, byla tam hora. A nahoře se ve sluneční záři třpetil domov bohu. A nad ním i v křišťálovém vzduchu těžko viditelný se chvěl rukáv magického pole země plochy, který se uzemňoval ve středu světa. Ty si, no, si věřící, zeptal se mrakoplaž zatímco za okny ubíhala mračna. Já věřím, že každé náboženství odráží jistý pohled na věčnou pravdu, přikývil Karotka. Dobrá finta. to by ti mohlo projít. A ty? oplatil mu otázku Karotka. No, znáš to náboženství? Kde si věřící myslí, že otáčení dokola je určitá forma modlitby. Jistě to jsou kroužící víři sklače. No, tak ta moje víra je podobná, jen se pohybuje po trochu přímnějších cestách. Ano, to je ono. Rychlost je nebeský dar požehnání. A ty věříš? že by ti mohla zajistit život věčný? No, ne zrovna věčný, jako takový, spíš tak jako víc... Jo, to je ono, víc života. Teda, dodával mrakoplaš delší život, než jaký bych měl, kdybych se nepohyboval velmi rychle a rovnou za nosem i když v hornaté krajině nějaký ten oblouk neuskodí, Ty jsi vlastně jen obyčejný zbabělec, co? Povzdechl si Karotka. Jo, ale nikdy jsem nepochopil, co je na tom špatného. Na útěk potřebuješ nervy. Spousta lidí by bylo zrovna tak zbabělých jako já, kdyby na to měli dost odvahy pak se zase chvíli mlčky dívali z okna. Hora se blížila. Podle informačních zápisků výpravy ozval se po chvíli Karotka, jenž se narychlo probíral štůzkem poznámek a zajímavostí, které jim vtiskl do rukou rozšafým ctibům těsně před odletem. Na dun manifestin v minulosti vstoupila celá řada smrtelníků a většina z nich se vrátila živá. Vrátit se jen živý ještě tolik neznamená. Byli příčetní, měli ruce a nohy, všechny malé tělesné výrůstky, vlastní podobu. Většinou to byly mýtické postavy. Předtím nebo potom. Bohové už tradičně schlížejí laskavě na smělé, neohrožené a odvážné. výborně. Můžeš jít první? první. Aak, řekl knihovník. Říká, že budeme v nejbližší době přistávat. Máme danou nějakou polohu, v níž bychom se měli nacházet. Aak, ozval se knihovník znovu. Zdálo se, že začíná s pákami zápasit. Co myslíte tím svým? lehněte si na záda a složte si paže na hrudi. Eek! Nevšimli jste si, co dělal Leonardo, když jsme přistávali na měsíci? A Ak A to bylo dobré přistání. No dobré, čerta by vzal ten hnusný konec světa, ale bohužel tu a tam se takové věci stávají. Dal by si zburák, Obávám se, že v tomhle stavu bude poněkud potížné otevřít sáček. Nedaleko mrakoplaše se ve vzduchu objevila poloprůsvětná židle. Na fiolověla záře na hranicích jeho zrného polemu napovídala, že se na okamžik ocitl ve svém soukromém čase a vesmíru. Takže my se zřítíme? Co? Možné to je. Bohužel, zákon schválnosti mimo práci velmi stěžuje. Něco Něco značtení. Luňák se mírně naklonil a začal plynule klesat k mračným obklopujícím kory celesty. Knihovník přeletěl pohledem páky. Jednu nebo dvě z nich zajistil v jejich poloze, zatáhl za ruku páky prince Harana a nakonec zalezl do jednoho kouta kajuty a ukryl se pod deku. Přistaneme támhle na tom sněhovém poli, řekl Karotka a vklouzl do pilotního sedadla. Leonardo navrhl tu loď tak, aby mohla přistát na sněhu, je to tak. Vždyť nakonec... Luňák ani tak nepřistál, jako políbil sníh. Odrazil se do výšky, popoletěl o kousek dál a znovu dopadl do sněhu. Ještě několik doteků a kýl se zařízl do sněhu, takže loď klouzela klidně a hladce sněhovým polem. Úžasné, zvolal natřeně Karotka. Jako procházka parkem? To jako myslíš... Když do tebe lidi strkají a kradou ti věci z kapés a občas tě někdo kopne do žebér. zamračil se mrakoplaž. No, možná, míříme přímo k městu. Všiml sis? Upírali oči ku předu. Brány Dunmanifestinu se velmi rychle přibližovaly. Luňák proletěl závějí a hnal se sněžnou plání dál. Není čas na paniku, vypravil za sebe mrakoplaš. Lunák vyjel natáhlý hrbolek, na jeho konci se zvedl do vzduchu a proletěl branou města Bohu. Napůl proletěl branou města Bohu. Takže sedl a vyhrál jsem, opakoval Kohen. Sedm bodů a vyhrál jsem, je to tak? Ano, přesně tak, přikývl osud. A no, tak to mi připadá jako šance jedna k milionu, řekl Kohen. Vyhodil kostku vysoko do vzduchu a ta, jak stoupala a začala zvolna zpomalovat, vydávala tiché sviš, sviš, podobné svistotu lopatek větrného mlýna. Dosáhla vrcholku dráhy a začala klesat. Kohen stál naprosto nehybně a upíral na ní oči. Pak jeho meč vyletěl z pochvy a zatačil se ve složité křivce vzduchem. Ozvalo se tiché vzc, ve vzduchu se zeleně zablesklo a... Na stole se překulily dva stejně velké kusy kostky přeťaté přesně v půli. Jedna dopadla a na horní straně měla šestku, druhá jedničku. K minstrelovu úžasu začaly dva nebo tři bohové tleskat. Byli jsme dohodnuti! nadhodil kohen s mečem stále ještě napřeženým. Opravdu? A slyšel jsi někdy rčení, osud neošidiš? Pozvedl osud obočí. Bláznivý humož se vstyčil ve svém křesle. A e slyšel jste někdy rčení, kdy se věc, pát, Stříbrná horda se jako jeden muž, nebo snad jeden bůh, srazila do chloučku a tasila zbraně. Žádný boj, zvolal slepý jo. To je tady pravidlem. Od toho máme svět, aby se tam pojovalo. Ta nebyl švendlá, Vrčel Kohen. Švindl je, když někdo nechá po světě povalovat staré svitky, které mají nalákat hrdiny do stánu smrti. A to je švindl. Ale kdyby byly hrdinové bez tajemných map. Podivil se slepý jo. A Mnoho z nich by bez nich bylo pořád ještě naživu. Odsekl mu Kohen. Nebyly by z nich figurky v nějaké pitomé hře? když si přesekl tu kostku v půli, vrtěl hlavou osud. Řekni mi, kde se v pravidlech píše, že je to zakázané a vůbec, ukaž mi pravidla. A co pak, pane osud? Chceš to zkusit ještě jednou? Konec nebo zdvojit sásku? Zdvojíme sásku? Mufi, v vtět, ve to byla dobvá vána. Ozval se teď i Ofler. Několik ostatních menších bohů přikývlo. Cože? To jste ochotní tady stát a dovolit jim, aby nás porazili. Rozhlížel se osud. Porazili tebe, můj pane. Vmísil se do hovoru nový hlas. Já tvrdím, že vyhráli. On ošidil osud. Myslím, že když už se někomu podaří ošidit osud, je soukromý názor osudu zcela nepodstatný. Davem prošla vznešeným krokem dáma. Bohové se rozestupovali, aby jí umožnili volně projít. Poznali zhmotnělou legendu, když ji viděli na vlastní oči. A ty seš která? Vyštěkl kohén stále ještě rudý vstekem. Já? Dáma rozpřáhla ruce. Na dlaně každé ruky jí ležela kostka, na jejíž horní straně bylo vidět jediný osamělý bod. Pak trhla zápěstími, kostky vyletěly vzhůru, spojily se, prodloužily, spojily, změnily se v sičícího hada, který se zazmítal ve vzduchu a zmizel. Já jsem šance milionku jedné, řekla. Já, řekl Kohen, na kterého to očividně udělalo menší dojem, než by podle minstrela mělo. A kde jsou ty další šance? Ty ostatní to jsem taky já. Kohen si mírně odfrkl. tak nejsi žádná dáma. Ale to není příliš, začal minstrel. Jasně, nic takového jsem neměl říkat. Co? Zamračil se na něj kohen. A čekalo se ode mě, že řeknu jej koté, paninka, moc zavázaný, že jo? ale já nejsem zavázaný. Říká se, že štěstí přeje odvážným, ale já říkám, že jsem viděl příliš mnoho odvážných jít do bojů, ze kterých se nevrátili. Čertu s tím vším, co je ta s tebou? Minstrel upíral oči na boha stojícího na okraji davu. To jsi ty, že ano? Zavrčel stekle. Ty jsi glotkin, že? Malý bůh o krok ustoupil, ale pak udělal chybu, protože se pokoušel zachránit své božství. Umlkni smrtelníče, ty naprosto dokonale patnáct let, patnáct příšerných let, než jsem ochutnal česnek. Tak kněží tam u nás na venkově nás budili velmi brzo. Chodili s námi do lesa a tam jsme museli rozšlapat všechny houby, které jsme našli. Víš, kolik u nás v městečku stála malá tabulka čokolády? A co udělali lidem, které s čokoládou chytili? Minstrel rozhodil hordu jako kuželky a z lirou pozdviženou jako obušek vyrazil k ustupujícímu bohovi. Rozdržím tě bleskem, zakvičel Glotkin a v obraném gestu pozvedl roku. To nemůžeš, ne tady. Něco takového můžeš dělat na světě. Tady můžeš použít jedině blav, klam a mam. A zastrašování vždyť modlitby nic jiného nejsou. To se vystrašení lidé pokoušejí vlichotit do přízně tyraná. Všechny ty chrámy byly postaveny a ty nejsi nic jiného než obyčejný malý. Kohen mu položil laskavým gestem ruku na rameno. Dobře řečeno, mladíku, skvělé, ale je čas jít. Bvokolicé, zabručil Ofler k v bvokolicí memů vev udemob chybou. Já zakazuji praktikování panu plastie. odpověděl Vytěžbor. Co tam dělá? Jo, to nevím, ale jim to dělá starosti. Nechte mě, já mu ubalím alespoň jednu do... Cukal se minstrel. A poslejš, synkl, poslejš, přemlouval ho kohen, který měl co dělat, aby ho udržel. S tou lirou dokážeš lepší věci, než ji rozmlátit někomu o hlavu, ne? Pár hodných veršíků, a nevěřil bys, jakkolikrát jednomu uvíznou v mysli? No tak mě poslouchej, mládenče. Slyšíš, co ti říkám? Mám meč, a je to dobrý méč, ale jediný, co ta zatracená věc dokáže, je udržet mě naživu, slyšíš? Jenže píseň dokáže z lidí udělat nesmrtelný. Špatný nebo dobrý, ale nesmrtelný. Minstrel se poněkud uvolnil, ale vážně jen trochu. Glotkin se schoval za skupinku jiných bohů. Teď si počkal, než vyjdu z brány a zasténal minstrel. A bude mít plný ruce práce. Podr se, odpal tu Ach, váš pověstný ohňostroj, řekl slepý, jo. jenže mi drzí smrtelníci, oheň nemůže Bohu mu blížit. Jak bych ta? řekl Kohen. A to záleží na tom, protože během minuty bude vršek týdle hore vypadat jako sapečný holkán, uvidí to celý svět. Zajímalo by mě, jestli pak ještě někdo bude věřit na bohy. Pcha, už klíbil se osud, ale několika chytřejším bohům se na tvářích objevil zamišlený výraz. A víte, pokračoval Kohen, vona ani tak nezáleží na tom, jestli někdo zabil bohy, ale důležité je, že to někdo zkusil. Příště to někdo zkusí líp, Jediné, co se stane, bude to, že zemřete, řekl osud. Ale ti chytřejší bohové se začali tlačit k okraji zástupu. Co můžeme ztratit? Řekl cucák Milda. Stejně už brzo natáhnem brka. My jsme připraveni umřít. Vždycky jsme byli připraveni umřít. Přidal se Kale pro A proto jsme žili tak dlouho, přikyvoval cucák Vilda. Ale... Proč si tak rozčilujete? Nechápal slepýho. – Vedli jste dlouhý a bohatý život a velký koloběh přírody si. Aha! Velký koloběh přírody mi může valízet bederní rauško! Zamračil se bláznivý humoš. A nevěřím, že by se našel někdo, kdo by chtěl udělat něco takového, komentoval jeho poznámku Kohen. Hele, no já to se slova moc neumím, ale řekl bych, že to děláme proto, že máme umřít chápete, a protože nějaký chlápek došel někde na kraj světa a viděl tam všechny ty světy a začal brečet, protože měl jen jeden život, tak veliký vesmír a tak kratičký čas. A to není správný. Jenže bohové se začaly ohlížet. Křídla popraskala a odpadla. Trub dopadl s střeskotem nadláždění, po něm šklouzal dál. Teď nastal čas na paniku, prohlásil mrakoplaž. Otřesený luňák se skřípotem ujížděl po kamenné dlažbě, za ním se začínal šířit našedlý kouř a pach pálícího se dřeva. Kolem mrakoplaše se protáhla bledá ruka. Doporučoval bych všem, aby se něčeho pevně chytili, ozval se v hlas. Zatáhl za malou páku s nápisem ADZRB. Luňák se zastavil, velmi dynamicky. Bohové ho s napětím sledovali. Na boku podivného dřevěného ptáka se uvolnil kulatý poklop. Odpadl a odkutálel se stranou. Bohové věděli, že zevnitř vystupuje postava. V mnoha směrech vypadal onen člověk jako hrdina, až na to, že byl nezvykle čistý. Muž se rozlédl kolem, sněl helmu a zasalutoval. Dobré odpoledne, ó, mocní! a mlouvám se... Ale nebude to trvat dlouho. A dovolte mi, abych na tomto místě jménem všech lidí země plochy prohlásil, že tady odvádíte skvělou práci. Pak přešel kolem úžasných bohů k hordě a zastavil se před Kohenem. Barbar Kohen? Proč vás to zajímá? Opáčil nic nechápající Kohen. Jsem kapitán Karotka z městské hlídky Ank Morporku a zatýkám vás tímto na základě obvinění ze spiknutí za účelem zničení světa. Máte právo mlčet, ale cokoliv... Já nemám úmyslu mluvit, odpověděl mu Kohena a pozvedl meč. Já ti prostě a jednoduše useknu hlavu. Počkej, zadrž, ozval se Cucá Kvilda na léhavě. Znáte nás? Jistě, pane, vy jste cucák Kvilda, ale je šílený, Willem, se Sekáč Velký. A vy nás chcete zatknout? Říkal jste, že jste nějaký strážný? Správně, pane. My už v životě zabili stovky takových strážných mladíků. To je mi opravdu líto, pane. Kolik ti platí, mládenče? Tři a čtyřicet dolarů měsíčně, pane rozparovači, plus výdaje. Horda se rozesmála, pak karotka tasil meč. Musím na tom trvat, pane, to, co máte v úmyslu udělat, by zničilo svět. Jenom tenhle kousek, mládenče, vrtěl hlavou kohen. Takže teď běž klidně domů a chovám úctu k vašim šedinám, pane, a proto s vámi mám trpělivost. Ozval se další výbuch smíchu, a šíleného humoše museli udeřit dozad, aby se jim nezadusil. A kamžik, mládenci? zvala se paní McGarryová tiše. Neměli bychom si to ještě jednou dobře rozmyslet. Rozhlédněte se. Rozhlédli se. No, nadhodil Kohen. My jsme dva, upozorněvala hovena a padrs a cucák a Humaš, kaleb a minstrel. A co jako? Co má být? To je sedm. Nás sedm proti jemu jedinému. Sedm proti jednomu. On si myslí, že jde zachraňovat svět. Víkdo kdo jsme a přece s námi chce bojovat. Ty si myslí, že je hrdina? Zeskřehotal bláznivý humož. Pche, který hrdina by pracoval za 40 taláčů měsíčně, i když plus výdaje. Jenže jeho zaskřehotání bylo jediné, co se v nastalém tichu ozvalo. Horda dokázala pracovat s podivnou matematikou hrdinství dost rychle. Byl tady, a to vždycky, jak na začátku, tak na konci, morální kód. Žili podle kódu, následovali kód a stávali se součástí kódu pro ty, kdo je následovali. Kód byl všechno. Bez kódu nebyly hrdiny. Nemáte kód? Jste jen lump v bederní roušce. Kód byl naprosto jasný. Jeden odvážný muž proti sedmi vyhrává. Věděli, že je to pravda. V minulosti na to všichni mnohokrát spoléhali. Čím menší pravděpodobnost, tím větší vítězství. To byl kód. Zapomeňte na kód, odvrhněte kód, ošiďte kód a stanete se obětí kódu. Oči jim sklouzli na meč kapitána Karotky. Byl krátký, jednoduchý a ostrý. Byl to pracovní meč. Nebyly na něm žádné kouzelné runy, neobklopovala ho žádná tajemná záře. Když jste věřili v kód, bylo to při nejmenším znepokojující. Jednoduchý meč v rukou opravdu odvážného muže dokázal proletět magickým mečem jako lojem. Byla to strašidelná myšlenka. Ale byla to myšlenka. Legrační věc, řekl Kohen, ale když se jsem Funkmorporku slyšel povídat o nějakým strážníkovi které je dědicem trůnu, ale které to pečlivě tají, protože se mu líbí být strážníkem. Och bože, pomyslela si Horda, král v přestrojení, to byl klasický kódový materiál. Krátku v pohled se potkal s Kohenovým. Nikdy jsem o něm neslyšel, zavrtěl kapitán hlavou. Umřít pro tři ačtyřicet dolarů měsičně řekl kohen aniž odtrhl pohled. na to musí být člověk velmi hloupý, nebo velmi, opravdu velmi odvážný. A jaký je v tom rozdíl? Zeptal se mrakoplaž, který se zatím prodral dopředu. Ale nerad bych rošil nějaký dramatický okamžiky, nebo co? Ale rozhodně si nedělá legraci. Kdyby tady ten sud vybuchnul, fakticky to zničí celý svět. Ten výbuch by tady otevřel něco jako díru a všechna magie by vyprchala. Mreka pláž, podíval se Kohen. Co ty tady děláš, ty stará krysa? Pokouším se zachránit svět. Odpověděl s trpkým přízvukem mrekoplaž a obrátil oči k nebi. Zase! kohen znejistil. Jenže hrdinové neustupují snadno, dokonce ani tváří tvář kódu ne. Vážně by to všechno vlítlo do pověcí. Jo? On ten svět stejně za moc nestojí. Už ne. A co všechny ty malý, rostomilý, kuřata a káčata a... Štěňátka a koťátka, sykl na něj Karotka, aniž spustil z Kohena oči. Jo, štěňátka a koťátka se myslel, no, pomysli na ně. No, a co s nimi má být? Ale nic, ale všichni zemřou, doplnil Karotka. Kohen pokrčil kostnatými rameny. Každý dřív nebo později umře. Aspoň tak nám to vždycky říkali. Nezbude nikdo, kdo by si pamatoval, ozval se minstrel, který jakoby mluvil sám k sobě. Když nezůstane nikdo naživu, nezůstane nikdo, kdo by si pamatoval. Horda se k němu obrátila. Nikdo si nebude pamatovat, kdo jste byli a co jste vykonali. Nebude nic, Žádné další písně. Nikdo si nebude nic pamatovat. Kohen si povzdechl. A dobrá, tak řekněme, že ten sutne. kohené. obrátil se k němu podrz neobvykle ustaraným tónem. Vzpomínáš si, jak si před chvílí řekl odpaltu rozbušku? Na, takže tím teď chceš říct, že jsem neměl. Sud tiše syčel. Ty se odpálil, ujišťoval se kohen. Jasně, řekl si, abych... Můžeme to zhrazit. Ne, odpověděl mrakoplaš Nemůžeme tomu utíct. Jedině, kdybys dokázal uběhnout deset kiláků opravdu rychle. Sraste se, kalé, mládenci. Ty ne, minstroskej, tohle je záležitost bojovníků. Kohen mávl na ostatní a stříbrná horda se srazila do hloučku. Bylo to v mžiku. A dobré, řekl Kohen, když se narovnali. Máte naše jména dobře zapsaný barde. Samozřejmě, tak do toho, mladenci. Zvedli sed na Homošovo křeslo, když se pak do něj opřeli, podrz se na půl otočil. Poslyš, mladej! Určitě si zapsal dobře ten kousek, jak jsem. Odjíždíme, vykřikl kohen a přitáhl ho zpět ke křeslu. Uvidíme se později, paní McGarryová. Přikývla a ustoupila. Víte, jak to je, řekla smutně. Pravnou čata na cestě a bůh ví co. Kolečkové křeslo už nabralo slušnou rychlost. Pomenu jedno po mně vena. Zaječel Kohen, když vyskočil nahoru. Co to dělají? Nechápal mrakoplaš, když se křeslo rozjelo dolů šikmou ulicí k rozdrcené nebeské bráně. Nikdy se jim nemůže podařit dostat ten sud z hory včas, vykřikl Karotka a rozeběhl se za nimi. Křeslo preletělo obloukem brány a zaskřípělo na ledem pokrytých kamenech. Mrakoplaž, který se za křeslem rozeběhl spolu s většinou ostatních, stačil zahlédnout, jak se v jednom okamžiku odrazilo a vyletělo obloukem do osmnácti kilometrů prázdného prostoru. Nebyl se jistý, ale měl dojem, že v poslední chvíli, kdy už křeslo začalo padat, zaslechl a neměli bychom teďka něco vykřiknout. Pak se postavy, křeslo i sud začaly rychle zmenšovat až zmizely na pozadí mlhavé krajiny hluboko dole, plné zasněžených údolí a trčících hladových vrcholů. Karotka s mrakoplašem upírali oči do hlubiny. Po chvilce mák koutkem oka zachytil Leonarda. Vědec stál, prsty si držel puls a tiše počítal. 18 kilometrů? hm, vezměme v potaz odpor vzduchu, řekněme tři minuty plus, ano. Takže to máme, měli bychom odvrátit oči asi tak teď! Ano, myslím, že je to velmi dobrý nápad. I zavřenými víčky prorazila rodá záplava. Když jsem rakoplaš připlazil k okraji srázu, Spatřil dole malý černý kruh, jehož střed žhnul jahodovou červení. O několik vteřin později otřáslo boky kory célesty hromové zadunění, které strhlo množství lavin. Ale i to nakonec odeznělo. Myslíte, že to přežili? Zeptal se karotka, který nahlížel přes kamenný okraj domračen zvířeného sněhu. Cože... Podíval se na něj mrakoplaš. To by byl špatný příběh, kdyby zahynuli. Kapitáne, vždyť padly 18 kilometrů hluboko a tam všechno vybuchlo v explozi, která změnila menší horu v údolí. Upozorňoval ho mrakoplaš. Mohli dopadnout do nějaké opravdu hluboké závěje nebo na nějaký vhodný svách? Trval na svém karotka nebo tam mohlo letět husté hejno nějakých opravdu měkkých ptáků, navrhoval jízlivě mrakoplaš. Korotka si stiskl zuby red. Na druhé straně obětovat život, aby zachránili celé lidstvo, to je taky skvělý konec, ale vždyť to byli oni, kdo chtěl lidstvo vyhodit do povětří. Stejně to od nich byla odvaha, Svým způsobem předpokládám. Korotka smutně potřásl hlavou. Možná bychom měli sestoupit dolů a zjistit, co a jak. Je tam akorát velký bublející kráter roztopenýho kamene. Vybuchl mrakoplaž, to by se musel stát zázrak. Vždycky zbývá naděje, jo, a vždycky jsou tady daně. Není v tom žádnej rozdíl. Karotka si povzdechl a zvedl se. Přál bych si, aby se smílil. Ty si přeješ, abych se mýlil? Pojď, vrátíme se, my sami ještě nejsme tak docela venku s malérou. Za nimi si vena utřela nos a oči a pečlivě si zasunula kapesník pod ocelový korzet. Pomyslela si, že nastal čas následovat pach koní.